Men det här är ju ett samtal mellan tre. först det märks inte i huvudet. är det inte. Men det kommer bli... Det är mellan dig May. och mig och dig och Emelie. Mm? Mm. Mm. Ja, jag skulle ty ju tycka att det var ganska skönt om du kunde vara liksom lite styrande och lite programledare. Liksom. Mm. Lite som eh, Martin till bullen Ja! Bullen, jag gick upp lite då och då. Mm. Ja. Jag, ringde in, eller jag ringde in, jag mejlade till eh, SVT för att det var en låt som jag tyckte var så himla bra. Som var med i slutet på en brevfilm i Bullen. Ja, ah, men du visste inte vilken låt det var? Nej, och det stod inte efter texterna så jag skickade ett mejl och det här var ju liksom... Kanske, ja. Det var väl ungefär samma år som, som vi fick dator hemma. Och jag fick svaret att det var eh, A permanent Vacation med eh, Soundtrack of Our Lives. Ja, och du tyckte den var bra då? Köpte du den? Jag tyckte den var fantastiskt bra. Så jag laddade hem den på Napster. Mm. Shit. Jag var mycket, mycket segare. Mm. Men jag hade väldigt lång jag på internet och mejl. Men jag hade lång sträcka på höger och vänster också. Så det kan ju hänga ihop. <skratt> skillnaden på höger och vänster och babod och styrbord. Typ kunde jag börja ana vad höger och vänster var. Men vet du, vad, varför heter det? Varför kan man inte bara säga höger och vänster? Nej, du har ingen aning om vad skillnaden är. Nu. det inte vara intressant att veta. Faktaruta. När man använder sig av babod och styrbord utgår man alltid från var Båtens för och akter sitter, alltså undviker man missförstånd. Däremot, om vi ska gå till ämnet som eh, vi har beslutat, eller mest jag, men eh, som du har gått med på för dagens eh, inspelning, mm. så kan jag berätta att. Jag eh... läste tio rutter somras. Mm. Det är ju helt sjukt. Mm, jag reste ju väldigt mycket. Mm. Och det är det som är skillnaden för nu kan det hända att jag inte läser en bok på ett helt år. Det är bra tycker jag när man reser till exempel. Vi reste ju med min klass. Mm. Och då så bodde jag ihop med en tjej. Mm. Och då så var det den enda tiden jag fick när jag var själv. Alltså mm. jag bara när jag läste. För att även om hon är i samma rum då så, så blir det lite mer att man är med sig själv. Mm. Och det tycker jag är väldigt fattat. Och sen så väntar jag en del. Om man sitter på ett flyg, eller om man väntar på ett tåg, eller någonting. Det är mm. bara läsning. Mm. Men eh, jag läste en bok som var väldigt bra. Och då så höll jag på att renovera, eller de höll på att renovera min, mitt badrum. Så då kom det hem snyggare till mig klockan åtta på morgonen. Så då brukar jag gå upp, och så brukar jag gå och simma, och så brukar jag åka till skolan. Så var jag där klockan åtta och vi började nio. Då satt jag i vårt fikarum och läste varje morgon i en timme innan de andra kom. Och det var så jävla skönt. Och då läste jag den här boken så jag tänker att dels så var det lite att det var bra. Men sen så var det också att jag hade så himla bra tid. För att på morgonen är man ju trött mm. fortfarande. Och så speciellt om man hade hunnit att simma innan så var man lite så lugn och skön i kroppen. Mm. Och så satt man och läste men det var roligt när jag var, när jag var på biblioteket och lånade den här boken. Eh, för jag hade hört på tv så rekommenderade de den i något så här bokprogram. Och när jag lånade den så fick jag liksom en blick från bibliotekarien. Mm. Som visade så här: du och jag vi förstår det här med böcker. Det här, och så sa han så här, jag har inte hunnit läsa den här boken än men jag har hört att den ska vara så himla bra. och då, det var så schist. jag var ju där någonstans när jag var liten att jag alltid var på biblioteket det var som att jag kom tillbaka till att vara där igen att jag var liksom med i, gäng, i gänget ja. men vad gjorde du där när du var liten? i en lånade böcker ja, det förstår jag på något sätt ja. men alltså det, ofta är jag biblioteket en en och ett tag även om nej. det är du nej, fast det gjorde då så gjorde du inte det en gång fick jag en bok av mina föräldrar med Pelle Sonslas. många böcker i en bok som var det ganska tjock. Mm. Jag tror jag har den. Ja, det var bara. Jag tror jag läste ut den på en vecka. Och sen så fick jag liksom... sen skämdes jag så mycket över att jag läste ut den så fort. Så att jag låtsades så att jag inte hade läst ut den. Så att det kändes så onödigt att man köpte en bok och så tog det slut. Analfabetism är för folk som inte har... Det kallar man folk som inte har lärt sig att läsa. Och dyslexi kallar man... Eller dyslektiker kallar man folk som... Har försökt lära sig läsa men ändå inte lyckats. Mm. Åh, men sen. jag har liksom aldrig tänkt på den skillnaden. Nej. Och jag Tänker tror... du någon av de här som du precis har nämnt? Det tror jag inte. Mm. Alltså jag har ju svårt att skriva alla bokstäver i ett ord när jag skriver för hand. Mm. Men... Eh, det brukar ändå bli, alltså det är ju mer än 50% av bokstäverna som kommer med. Mm. Så därför ser jag mig själv som högst normal. <laughs> hur, har du någon aning om hur vanligt det är med dyslexi? Nej, det har jag inte. 4-5% av Sveriges befolkning beräknas ha dyslexi. Men jag tänker att det är mycket mer att i uländer pratar man om alfabetism, om den är utbredd liksom för att man till exempel inte ser till att folk får gå i skolan. Mm. och att det kanske var något som fanns i Sverige mer förr. ja man kan ju fråga sig för då tänker jag ju att man, man använder det som ett mått på hur liksom väl befolkningen är mm. men, men det kan ju vara så att det finns skillnader runt uh, fysiskt uh, att det kanske blir mörka tider här i länder som man inte har el. El. Nej, jag, jag tror att jag är inne på ett, ett sidospår här som jag har svårt att... Ja. ja, men vad då det, det är klart, vad då Har man inte el så bor man i ett land som inte är så välutvecklat. Och i ett land som inte är så välutvecklat så kanske man heller inte har så mycket skolor. Nej, Nej det, kan, det kan ju verkligen hänga ihop på så sätt. Men det har jag hört folk säga till mig varenda dag. Nej, mm. men jag har hört någon gång att någon hade uttalat sig om typ... Någon som hade fått el för inte så länge sedan. Mm. Att typ, det var en kvinna. Hon kunde liksom fortsätta, hon, hon fick mycket mer gjort. Hon mm. kunde liksom fortsätta arbeta även när mörkret föll in. Mm. jättebra. Ja, som jag har förstått det så i, i medeltida Sverige eller innan 1800-talet då elektriciteten kom. Var det ju, tror jag, att folk gick och la sig det var så mycket tidigare. Att man klev upp mycket tidigare. Att man hade en någon... anledningsryck men ja, alltså. man jobbade väl inbrott men man jobbade kanske med andra saker då som man kunde göra inhus när det var mörkt. ja så alltså man kan inte men som hade mullvacksljus sterilljus men att det jag minns från när jag var liten ett av mina minnen som är positiva är att typ att farmor läser eller att farmor visar mig sin tandgrön, tandbrun och tandgräddelinbok att jag uppskattar det så jävla mycket. Ja. Har du kvar några barnböcker? Ja, det, det kan jag inte svara på. Mamma och pappa är väldigt bra på att slänga. Och de barnböckerna jag har har jag köpt i vuxen ålder själv. Ja. Eh, nej, jag behöver inga barnböcker, men jag tycker att det är ganska intressant att läsa de böcker man själv läste. Ja, jag tycker om att läsa barn. Jag läser ju inte böcker själv. Det är något jag inte kan. Nej, men högläsning tillsammans med någon. Ja, det tycker jag. Och då tycker jag att barnböcker är ofta väldigt bra, för de är nästan alltid gjorda för högläsning. Ja. Som. ja, det är det det brukar jag göra ja, det är inte färd på kvällen man läser några rader man brukar man kan tyra så varandra kväll och det som är lite tråkigt är att de brukar ofta vara så jävla platta barnböcker det är inte det, de det är inte så mycket substans i dem det brukar jag inte man läser. men var det väldigt okult att läsa på din skola Nej, alltså jag har aldrig tyckt att det har varit coolt eller okult på något sätt. Det är bara det att jag alltid har haft extremt svårt att... Eh, jag bara kassla lite. Ja, passa på. Eh, extremt svårt att eh, koncentrera mig på läsaren. Mm -hmm. mm. mm. Men har du velat läsa då? Mm, jag älskar ju mm. böcker. Jag har ju jättemycket böcker i en bokhylla. Jaha, onödigt. Nej, men de är ju fina också. Mm. Vad tycker du om att göra böcker Ja just det. det, är det. Och men då, då tycker jag väl väldigt du... mycket om berättelser och sånt. Men då har inte så mycket text väl? Ja, det kan jag ha. Det har jag haft. Men då du läsa dem. Eller läser du dina egna böcker. Mm. Mm. En gång i alla fall. Ja det är ju bra. Så man vet vad det står. Ja men jag tycker ändå att det känns schysst om det inte står typ. Ja, ja det rätt då? Ja, ja ja. Men jag kan ju inte stava här men jag tycker det är jättesvårt att se om man själv har stått fel. Mm. också Eller om man kanske råkar skriva att den, den gick till skolan. Mm. Och sen läser jag texten och så står det den, den gick till skolan. Men jag ser inte det. Mm. Men om någon annan påpekar det. Så ser du. Ja, ja då ser jag Hur fan kan jag inte ser? det, att se det Nej precis. Det är men jag är likadan fast jag skriver inte den, den. Utan jag skriver kanske den gick. Och så skriver jag gick men utan c se. Och så blir det samma sak. Att jag vet ju hur ja, jag gick ja, med det gick ser men ja. jag kan inte se det förrän jag tittar med någon annan. Eller en mm. dag senare eller något. Ja. Och framförallt när jag skriver för hand. Nästa, nästan bara när jag skriver för hand. Mm -hmm. då ja. Jag kan sitta och skriva ett ord ganska noga också. Om jag ska typ göra ett fint ord med mm. situationstecken. Och missa bokstäver. Och då kan jag ha suttit med det ordet i liksom en kvart och ja. försöka göra snygga bokstäver. Men då tycker jag tycker nästan det är det värsta. När man ska försöka verkligen skriva fint och rätt. Mm. Då är det nästan mest att man gör fel. Mm. Men det är ju för att man använder... Eh, jag vet inte om det är vad mm. man skriver med och kan stava med och sånt. Ja, och kanske. Och vänster som man är kreativ med. ja Och då använder du vänsterhjärnhalva mm. när du ska göra de orden. Och då blir det fel för mm. att du inte aktiverar den sidan som kan stava. Och så ser det. Jag har hört ett rykte igång. Att om man är bra på att spela trummor. Så kanske man är bra på matte. <laughs> ja. För att då är man bara på att använda böter där. då. Jag vet inte. <laughs> jag har ingen aning. Jag inte jag heller. Men de säger alltid alltid så, här, Ja. En del är bara på språk. Kanske språk. Och sådär. Och så en del som är på matte. Och så kanske de säger så här, de som är bara på språk är kanske bara på rita. Mm. Och de som är på matte är bara på mm. matte. <skratt> <skratt> du kan inte är så bra på matte men du... Du är så bra på du, att måla läpparna. Ja, precis. Du sminkar dig så du, du, du, när du, du, du, du, du så är så. Du är bara på... En mafisk. Ja, du är bara på. <skratt> så Så hade du den där rediga och och... Ja. Så då sa de istället du borde faktiskt jobba lite med matten. Du har en avseende, det ser man Jag har ju googlat bokens historia då. Eh, och eh, du kanske vill höra. Eh, analfabetismen har halverats sedan 1970 i Sverige antar jag. Ah. Nej, i Europa, ah, i Sverige. Men det är skitstor i Afrika. <laughs> mm. Fast läskunnigheten ökar i alla världsdelar. Tror att man trycker mycket böcker i Afrika? Kommer du ut med en ny Det är kanske är det. Du De kanske ha någon någonting som är värt att läsa. Alltså, du prioriterar ju inte att köpa en bok om du har svårt med pengar. Men du prioriterar att få ditt barn att gå i skola och köpa pennor och papper om du kan. Mm. Men du prioriterar nog inte att köpa en bok till dig själv. Så det är nog först när det barnet då som du har prioriterat att kunna gå i skola. Har växt upp som det köper som den köper böcker. Jag hittade en bok. Nu letar jag inte skitnoga. Men jag var inne i en bokaffär när jag var i Ugandas huvudstad. Mm. Det var enda bokaffären jag såg också. Den låg på ett universitetsområde. Mm. Men där fanns det... Nu kanske du ska berätta för lyssnarna när du var i... Uganda. Ja, i augusti. Men det var liksom ingen. Det kändes ju inte som att folk gick och strököpte grejer i den butiken. Nej, man visste vad man ville ha, helt enkelt. Ja, man visste vad man. Ja, precis. Men det fanns jävligt konstiga böcker. Typ så här. Det fanns en bok om stereotyp Ugandien. Oh. Eh, och så fanns det typ, det fanns typ tre olika sorters tidningar. Mm. Eh, men sen sålde de ju vanliga tidningar, alltså dag, dagstidningar på gatan. Mm. Eh, som inte kostade sig jättemycket. Det var ganska vanligt för typ fattiga gatumänniskor att sälja tidningen. Då mm. satt de på trottoaren och så hade de typ lagt tidningarna på en liten filt. Frågan är ju då om de som då sålde tidningen kunde läsa tidningen. Ja, så alltså om du bodde i huvudstaden tänker jag att du lär dig kanske i för sig, nej, du lär mer att prata än vad du lär dig att läsa. Eh, det, det, det var ju inte ett så pass liksom, modernt, eh, modern huvudstad. var liksom inte en så pass modern stad så att liksom, det var skyltat. Eller så att, till exempel bara en sån grej för en europe eller en svensk mm. som kommer till liksom, eh, Uganda och ska försöka ta sig till ett hotell. Mm. Då finns det liksom inga gatuskyltar. Hur fan ska du då kunna hitta på en karta? Nej. Men det blir ju en utmaning. Och så typ skatter de lite åt mig. bara. Men vad då? Du vill på fråga folk. Bara, mm. Men liksom alla är skitläskiga för mig. När jag kommer hit första gången. För jag, jag fattar inte kulturen överhuvudtaget. Jag vågar typ inte fråga någon. Eh, de tyckte att jag var jätteknäpp. Som tyckte att det var ett problem. <laughs> ja. Ja, jag tänker också här. Alltså det känns som att det blir allt vanligare och vanligare att man faktiskt har en smart telefon som tillgodoser en ens behov på ett sätt. Bland annat med gps karta För även om jag inte har en, en sån telefon ja. så kan jag ofta umgås med människor som har det. Så att man kan liksom ge sig iväg utan att veta vad man ska ha. Ja, och gud jag. Ta reda på det. Mm. Mm. Men man får ju något litet extra om man kommunicerar med levande människor. Mm. Och det kan jag glömma ibland. Ja. Men det är också så jävla ofta att ha sin smarttelefon om man eh, inte är sugen på att kommunicera med andra människor. Ja. Men det är både och. Det kan ju vara så att man inte är sugen och sen gör man det och så inser man att det kanske var trevligt. Eller tvärtom. Mm. Ja, just det. Det var väl någon sån där, var det inte typ någon kille som, någon typ kines som åkte in och åkte fel. Och han mm. och, och lyck, och lyckades bli bjuden på fika. <laughs> Jag giftade sig inte också sen med typ dottern eller prästen kan ha kekschoklad när de ska ta nattvård kyrkan. Ja men alltså Ekströms, de måste ju, shit, de måste ju äh, lägga en hel del på sin alltså, marknadsföringspeng åt den där blåburshoppe-kampanjen de gör varje år. Mm. Eller nypon eller vad det är, det är kanske olika. Jag har ju läst i skolan av tvång. Nu mm, just det. Då jobbade jag mycket med receptioner från nätet. Mm -hmm. läste böcker då. Ja. men mm. <laughs> då kunde jag läsa recensionerna för då, var det så, då blev jag motiverad mm. men recensioner är ju oftast inte lika långa som en hel bok eller? Precis. men jag blev motiverad för då hade jag ju något som triggade mig, yes, jag kanske kan fuska mm. mig igenom det här, då mm -hmm. blev jag ju peppad men blev du inte nyfiken då när du läste recensionerna mm. då bestämde jag mig för att jag redan hade förstått boken mm -hmm. men jag kan vara väldigt mycket så att jag bestämde mig för att jag har förstått något Ja, men, det, men du kan ju kolla på film och så Mm Fast det är nog något jag har lärt mig senaste åren ja, okej. Jag tror att jag hade svårare för Förr kunde mm. jag nog inte titta på film och inte fick spela på mobilen samtidigt Men då kan du inte kolla på film så länge Fast så länge har du inte funnits spel på mobilen jo. jo Vad heter det? quadrupop? Ja Det, är, det är Alltså jag fick, ju, jag fick ju Jag bad ju om tillåtelse på engelska lektionerna I eh, gymnasiet Mm om det gick bra att jag spelade på mobilen för jag hade så svårt att koncentrera mig. Mm. det så... gick det bara. Mm. Men den, nej, ja. du läste inte. Har det du läst någon inte. bok? Ja. Mm. Jag läste eh, När jag var liten så läste jag någon bok. Någon sån mittemellan ungdom och barnbok tror jag. Och mm. det var författarina som hade. Hennes bästa kompis hade bott i samma hus som jag bodde i när jag var liten. Mm. Så författaren hade skrivit liksom om hur de lekte i vårt hus typ och Mm. Och det, var ju, det tyckte jag var roligt. Och så kände jag nog författare innan också. Så att mm. mamma hade vi köpt de böckerna för att det var kul. Mm. Så det, den boken minns jag till och med typ någon scen nu. Mm, okay. Att det var någon gammal morfar som var sjökapten som bodde på övervåningen. Och att, de, att det var någon gömställe. Man kunde gömma saker som fanns på övervåningen inne in i garderoben som jag sen jag hittade i Ja, men du visste inte om att det fanns förut eller? Nej. Fanns det något där Nej, det var, inte. Det var liksom i fastbyggda garderober. Mm. Och sen så var det, i en av de garderoberna på övervåningen så var det, men typ som om någon hade sågat med en sån där sticksåg, mm. bara en, en, liten, en liten lucka i golvet. För mm. det, brukar, det brukar ju vara som jag menar, som på köksinredningen, att det är lite luft innan det riktiga golvet kommer. Mm. Och då var det som man kunde lägga saker under garderobstolvet det var spännande. Mm, var det var <laughs> Ja, men den boken läste jag. Det var ganska mm. fina färger på omslagen. Det ena, jag har för mig inte den ena var så här lite sommargrön och den andra var gul, lite sådär fint solgul. Mm. Hur fina illustrationer minns jag. jag det? men man äh, sa Läskunnighet är mänsklig rättighet idag. Jaha. Har FN slagit fast? Det ser man. Nu är det mycket som krävs. Svenska skolbarn är bäst i världen. Eller har länge varit, står det på Wikipedia. Bäst i världen på att läsa. Står det även det om du kollar på engelska Wikipedia? Nej, det vet jag inte. Ser den här podcasten på kunskap från Wikipedia så kan jag fortsätta då med att berätta att UNESCO har definierat en bok som en icke-periodisk publikation bestående av minst 49 sidor. Det tycker jag var lite intressant. Att det krävas 49 sidor för att någon skulle kunna definiera en, som en bok. Ja. ja. Men jag, de, när, jag skulle, när jag frågade om de kunde ta in min serie på serioteket. Mm. Då, sa, då krävde de ju minst 38 sidor. Fast det handlade ju inte om definitionen på serien. Men det var ju ändå, ändå någon typ av gräns de hade dragit. Jag undrar varför. Är det för att liksom, har det kommit in många gånger på? Som de tycker har liksom, var... fylla kraven eller att det är för tunnt material rent. <laughs> Fysiskt. <laughs> det kan ju ha att göra med att de är, har dålig fantasi när de ska exponera. Ja, man kanske helt enkelt eller, för så varje serie ruta till en sida, då. Ja. Det är väldigt störande för att läsa lite. Typ. Ja, det är för flytet, ja det beror på vad det är för serie. Men jag tror att det handlar om att. Att de, eller att de inte har fantasi vad det handlar om att exponera grejerna och förvara grejerna. Men vad då? Vad händer om det kommer in om en bokrulle då? Det är ju bara en sida. Två på sin höjd. Ja, det är ju skitkonstigt. Men och det roliga är att hon var inte speciellt trevlig mot min telefon. Då sa jag så här, jag bara, jaha vad tråkigt för min är typ 32 sidor. Mm. Eh, och hon var verkligen inte trevlig. Eh, och så sa jag, ja men jag tänker skicka den ändå så kan jag hoppas att ni har ändrat er. Mm. Och sen så hade någon kompis till mig varit där, och, och då lånade de ut den. Nej, men ser man. Ja, skam den som ger sig. Då läste jag jättefort Men då okay. kunde ju, okay. mm. Jag och mina kompisar kunde ju läsa när vi hängde. När vi var. Jag läste ni samma bok då så ni kunde prata om det. Nej, för vi lånade ju mycket bättre, Men du hade alltså kompisar också. Mm. Uh -huh. Ja, jag hade några stycken. <laughs> ja, men jag menar inte så, jag menar ju att du hade kompisar som, som hade det intresset. Ja. ja, jag hade ganska många. Jag var med i Book Club då var det jag en enda tjej som beställde böcker varannan en månad. Mm -hmm. Så jag glömde att jag bokade sig varje månad. Men det var meningen att vi skulle göra så här. Mm -hmm. Och vi var ju också hästtjejer ganska många. Så vi hade ju många hästböcker. Mm, för det har jag provat. Jag provade att läsa typ min mammas gamla kittybok någon gång. Mm. Och så har jag provat att läsa tvillingarna. Ja de var ju bra. Uff. Det var en som hade alla dem. Men alltså tvillingarna redan. Jo det gjorde de. Jo men det var inte något viktigt. Nej. Men hade ja, var det ju hon och hästen väl? Kitty var detektiv. Det Kitty var detektiv just det. Du tänker på Wendy. Ah, okej. Okay. Men de tyckte inte jag var så bra. Men Lotta-böckerna, det är de var bra. De är väl? Mm, och de har samma längs som de tyckte. Men du tycker om sådana böcker? Jag förstår inte. Alltså, jag ni skulle jag inte tycka det. Men du tyckte att de var spännande. Mm. Historier, och förlåt mig jag. Mm. hela boken igenom. Alltså det spelar inte alls så stor roll kanske. Om jag började läsa en bok så läste jag yten. Mm. Okej. Okay. Så det Du njuter av något annat och får vara inne i någon slags berättelse. Ja, jag tror att jag kunde tycka ibland att det var tråkigt med de här böckerna som var serier. För att de ofta var väldigt lika. Mm. Bok efter bok sådär. Men... Eh... Du var inne i språket och den flöt ju igenom dig. <laughs> ja... Nej jag vet inte jag... Lite som att äta laxeringsmedel. Nej. Men någonting som går fort igenom. Är det ja, ett exempel? Ja. ja. jag har tagit laxering. Mm -hmm. Det är alltså, fruktansvärt. Svider det? När det görs ont så att man vill bryta ihop. Och mm. råta på golvet. Ja. Fast typ man vill göra sig så En stark mat. Mm. Nej alltså Fast det här är... Vare. Hundar. Alltså du sprutar in en tub. Mm. Ickligt. Och sen så börjar det liksom, som när det bubblar i magen när man typ har ätit något dåligt mm. eller så. Mm. Fast det bubblar där nere. ända där, ner. ner. Uh, och till slut så vill allt ut. Mm. Men skulle du opereras då eller någonting? Mm, nej då skulle de ju göra en sån där uh, rektorskopi. Ja. Uh. Ska vi säga då? Sluta äta gluten till alla istället. Uh. Det är uppenbart att man inte ska pilla så mycket i rumpan. Som att det gör så jävla ont. Så fort mm. man ska göra rektoskopi eller ta ja. laxeringsmedel. Eller det är som att kroppen sätter upp en stor skylt. Att, nej. Säger nej. Varning. Ja. <laughs> Varning för att det här kommer från fel håll. Ja, men det, är ju så, det känns ju ändå som att vissa saker är så tydliga att man ska vara försiktig. Mm. eller något sånt där. Ja. Men det är ju rakt in i ens inälvor. Ja. Ja det kan du måste vara lite att också. Mm. mm, ja det är väl därför AIDS finns. Ja men nej, alla homosexuella, ah, ja precis, men just mm. det. Alla homosexuella är ju inte män. <laughs> nej, nej. <laughs> jag, jag kan ställa upp som källa då. Eller? Ja. Men och sen har jag läst den här eh, om sydlovska morden. Den tyckte jag så jävla mycket om. Den kunde jag ju inte, den slukade jag. Alltså jag älskar mm. den boken. Den var så jävla spännande. Jag kommer liksom ihåg bilderna i mitt huvud fortfarande av berättelsen. Men är det när det är mer på riktigt som du kan läsa en bok då? Ja. Eller, Eller om det kan det vara? någonting? Jag tror det är det där med lära. Mm. För jag, jag har inte läst i äh, trilogin Men jag har ju lyssnat om och om igen på ljudboken mm. Utvandra och invandrare sista brev till i Sverige. Just det. men kan du koncentrera dig på det då? Ja, de var ju för långa för att koncentrera sig i hela boken igenom. Ja, men man lyssnar väl inte i ett sve, Nej, men det är jobbigt det där med att hänga med om man avbryter för ofta tycker jag. Jag tiar inte. Jag tiar inte mig. Jag, jag, jag, jag har sett filmen den här gång. En hand? Ja, oh, det är den där minst. Åh oh, herregud. Men Kristina, dottern, sa ju. Men för att jag kan inte lyssna på ljudböcker. Men jag har också inte gett äh, mer än en chans. Nej. Men jag tyckte att det var jätte, jätte dåligt. Du lyssnar på pods. Ja, men det är inte <laughs> samma pod sak. Poddar. Podcasts. Är det, ett, ett, ett, ett, det är ju inte ett svenskt ord. Nej. Blir det pods då? Poddare. Poddare. Men det är folk som gör podcasts. Nice. Som men pods tycker jag. Kan man väl få säga. Ja, ja men det man säger ju muffins. Men bokfilet, en bok flera böcker. Mm. Men sen vet jag, jag tror att jag hörde det här i en annan polsat. Mm. Att ähm, en bokaffär flera, flera boklådor. Nej. <laughs> det är någonting. Det var någonting som. En bokaffär. Mm. Mm. Mm. Mm. mm. Men jag läser inte, säger Nej. Det här står inte fin i heller. Det gör jag kanske mer. Det är korta. Fast, ja, men det är, det är, jag har läst um, hela, ja, men det har jag också sagt till dig. Ja, jag har läst hela jag tror, Mia Schärvingers bok. Om hennes, jag tror att det var hennes blogginlägg som var en bok. Okay. Mm. och Då var det så himla korta avdelningar. Mm. Och då läste jag ju utan problem. Lyste jag. Och då sa jag att jag skulle läsa novellar. Mm. Mm. Jag vet inte vad novell betyder. Men det är som en bok fast kort. Mm. Jo men när vi var hemma hos Ciris äh, så läste vi en bok. Den som började med min första Knickas. resa var på en terrocell eller någonting. Ja. Och så var det på tyska. Då läste vi en hel sida ja. tillsammans. Och det räcker. för att, att läsa första meningen. Då vill jag läsa hela boken. Så att jag blir så nyfiken. Mm -hmm. mm. Jag tänker bara, åh, oh, jobbigt. Mm -hmm. Att det här verkar spännande. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja men skillnaden på julklappsbok och podcast det tror jag är att när jag lyssnar på en podcast då har inte, jag har ingenting med min fantasi att göra, då vill jag ju bara lyssna på vad mm -hmm. de har att säga mm. Men när ja. jag läser en bok så Podcast är ju historier på det sättet mm. Det är mer som att lyssna på radio mm. på Men det är ju kanske mer som att läsa tidningen då, motsvarande Ja för som jag kan koncentrera mig bättre Kan du inte berätta om julklappsboktipset? Vad med? Byta. Ja, ska man berätta det? Det är bra chips. Jo, jag fick flera böcker i utskäpp också. Ja. Och eh, så läste jag ut två. Ganska Oj. fort. Och gick och bytte dem mot två nya. Jag sa till hon kassan att jag redan hade läst dem. Och det var ju faktiskt sant. för jag hade ju läst dem sen jag fick dem. Men det kändes bra. Men det är ett bra tips för så folk så som det? läser fort. Mm. Var det sånt här... Um, var det sånt där ni kan, eh, Danskt band, Dansk band. Ett bokband, eller vad det Nej, Sandro eh, berättade för mig, eh, vår gemensamma vän, mm. att eh, det finns ett nytt band. Eh, mm. Alltså hur man binder boken. Jaha. Mm. Det kallas danskt band. Och det är liksom... Ni vet, när man öppnar en bok så blir det liksom lite motstånd ja. för att permen är styr. Mm. Men med det här nya danska bandet så händer inte det. Så oavsett vart du slår upp, om du slår upp sida ett eller mitt i boken ja. så är det liksom samma känsla. Ja. Och det syns inte heller på permen när du har läst boken, vilket det ofta gör på en vanlig pocketbok om man inte är väldigt försiktig. Men det låter inte som att en sån här, ett danskt band är limmat. Jag vet faktiskt inte hur det är gjort. Det men det känns ju, fast det är ju inte pocketböcker, men det finns ju sådana som har som att parmen sitter. Och sen ser det som att det går mm. en liten tygbulle i mitten. Men de är sida. Och sen är det. Ja, men de gör ju likadant. Men det är ju inte pocket. Är danska mm. band funkade i pocket? Vad menar du med pocket? Alltså... Pocket är ju alltså, billigt. Att det, det är en limmad och så är det bara en lite, lite tjockare papper ark som fodral, eller vad det heter, som omslag. Mm. Att det är limmat och sen är det lite tjockare papper som omslag. Men, men jag tänker, om det ska kunna gå öppna och vara helt... Eh, att det inte är motstånd, då måste det ju nästan vara så att det är sitt, tänker jag. Fast jag vet ju inte, men... Mm. Det kan ju också vara någon sorts gummi lim på något sätt, mm. men... Jag... Ja. det är inte det här med vad som är pocket och inte för att jag tror är det är inte det pocketböcker var väl ett företag jo, det, Så, jo. Du, ja. Bara... ja det är ett varumärke eller för månpocket är ju ett varumärke jo men det är ingen som går och säger har du gått och köpt en ny månpocket nej men termos du kan ju säga jag ska fylla upp min termos och termos jo. är ju också ett varumärke Alltså jag får ju fan sluta För det går ju inte för mig Det var ett jättefint exempel Jag förstår ju vad det vill komma no. Pocketböckerna är så som man tänker att en pocketbok är För mm. de har väl en hård par Och det tänker jag Månpocket? Ja, eller har de inte det? Nej, jag tror inte Det är en liten blå fyrkant med en vit måne Ja ah, just det, är det är dem ja Nej, de har ingen hård kan det inte ha liksom självformat att göra? Alltså, man kan det vara? Att kvalitet på själva litteraturen. S men typ vadå, stående A A5 eller någonting. Jag vet inte. Nej, det. jag tror att det är att de har mjuk utsida. Ja, jag har också alltid tänkt att Pocket är liksom en billig bok som har, är mjuk. Det är ingen mm. bok du sätter i bokhyllan. Eller, det kan man väl göra. Det är inte så jag menar. Men alltså att den har den ja. stilen. Den liksom men, sån du, jag tycker att vi eh, tar reda på det här eh, till nästa Pod. podcast. Absolut. Ja, Emelie vänta, tyst. Jag har antecknat lite olika saker som jag tyckte vi kunde prata om. Mm. Det är ju inte ett måste. Men eh, eh, Gutenberg känns ju viktig jag kan tyvärr inget om honom så honom vill jag inte prata om men jag har hört att det är bluff att han inte alls var först som, som vanligt så alltså, brukar de, de vara här pionjär, pionjärer så brukar de ju inte vara pionjärer nej de, är bara, de har bara gjort bäst PR bara? precis ja, det, det känns upplöst inför ens egna framtid som vad det nu blir ja det undrar man ju, vill du ha jobb eller? Jo, men det är väl klart att jag vill ha... Nej, det är kanske inte klart. Det är kanske inte tydligt gjort. Men jag skulle kunna tänka mig att jobba med Sofie. Mm. Det, här är ju, det här är ju högvilt, som man brukar säga. Det är fåvilt. <laughs> Nej, men du gav ju mig hennes nummer. Och så skulle jag ringa när jag var i Stockholm. Ja. Sen gjorde jag inte det. Nej. Men jag var nog bara upptagen mm. med att känna så starkt att Lägg av. <laughs> nej men det snyade och jag var väldigt <laughs> uttagen med att leka snabbt så att det blev inte nej, eh, men, eh, så den, sen tänkte jag att jag skulle ringa när jag kom hit men då hade jag glömt min laddare i Sverige så att jag, för nuvarande har jag ingen telefon som fungerar nej. så jag tänkte att jag kanske skulle mejla min mamma så jag har letat efter min mejladress eh, utan vidare framgång men du skulle kunna få den mig. Är det sant? Ja. Ja, det. Skulle jag, jag skulle äta igen på låna adress. Men alltså du. Ja. Vi måste ju lämna det här. Men eh, nu kommer alla våra lyssnare att kunna skicka brev till mamma. Du ska skicka önskade, önskade ämnen till min mamma. Jag tänker att hon kan filtrera ut då. Mm, ja. Hon är ju säkert van, om hon då jobbar med småbarn så är hon säkert van vid kiss och bajs och sånt. Nej men precis. Men jag tänker om jag ska försöka klippa ihop det här till liksom en hörbar eh, podd. Mm. Eh, ska jag skita i att vi har frångått ämne? På grund av bristande intresse eller uppmärksamhet. Ja. Och att frångå ämnet mm. kan vara okej. Men kan lägga in det som en mm. brasklapp. Ska vi sjunga Ja, idag en bra dag som eh, avslutning? Det ska vi, verkligen göra. Vi ska ju ändå avrunda här. Vi ska sjunga lite först. Ja. Vad är det heter då? En vanlig dag. Mm. Jag är redo när du är redo. Okej. Okay. Mm. Jag har det bra mitt liv Du sjunger inte. Jag har det bra mitt liv rullar på. Okej. Okay. Jag Det bra, mitt liv rullar på Ibland jag tråkigt Vad sagt att jag inte är god har jag roligt Och känns det allting bra Jag är en bra dag Idag är jag bra Kom igen, Sobi! Varför är det dagligt människor? Stora och små som dör Stora som små Som dör varje dag Är det ja, ja. Det verkar vara så stor det här mm. Allting handlar om relativitet Men jämför sig möter Om så jämfrihet Fulla vi och märka Han till över i jämfett Idag är det bra Det är väldigt bra